85. Legea reciprocității Oamenii au în subconștient o nevoie adâncă de a răspunde cu aceeași monedă pentru tot ceea ce se face pentru ei. Când cineva face ceva drăguț pentru dumneavoastră, doriți să îi plătiți persoanei respective cu aceeași monedă. Această lege este baza legii contractului, precum și adezivul care fixează majoritatea relațiilor umane. Legea reciprocității se aplică într-o negociere, mai ales atunci când se pune problema de a face concesii. Ideal este ca oricărei concesii făcute de către o parte să îi corespundă o concesie făcută de către cealaltă. Oferirea și obținerea concesiilor este deseori esența unei negocieri. Primul corolar al legii reciprocității este: Prima parte care face o concesie este partea care își dorește cel mai mult tranzacția. Prima persoană care trebuie să facă o concesie este de obicei persoana care face concesii suplimentare fără ca cealaltă să îi răspundă tot cu o concesie. Majoritatea cumpărătorilor și vânzătorilor sunt conștienți de acest aspect. Ei recunosc că toate concesiile făcute la începutul negocierii denotă nerăbdare și sunt pregătiți să profite din plin de situație. Fiți atent! Cel de-al doilea corolar al legii reciprocității este Fiecarei concesii pe care o faceți într-o negociere ar trebui să îi corespundă o concesie egală sau mai mare făcută de către cealaltă parte. Dacă cealaltă parte cere o concesie, puteți să-i o acordați, însă nu fără a cere ceva în schimb. Dacă o persoană cere un preț mai bun, Sugerați că acest lucru ar putea fi posibil, însă va trebui fie să reduceți cantitatea, fie să prelungiți termenul de livrare. Chiar dacă concesia nu are nicio valoare pentru dumneavoastră, trebuie să faceți în așa fel încât să pară valoroasă și importantă în ochii celeilalte părți. În caz contrar, nu vă va fi de folos pe parcursul negocierii. Cel de-al treilea corolar al legii reciprocității este Concesiile mici în chestiuni minore vă permit să cereți concesii mari în chestiuni majore. Una dintre cele mai bune strategii de negociere este să fiți dispus să dați ceva pentru a primi ceva. Atunci când încercați să fiți rezonabil făcând o concesie asupra unei chestiuni care nu e importantă pentru dumneavoastră, vă puneți într-o poziție excelentă care vă permite să cereți ulterior o concesie egală sau mai mare. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Folosiți principiul reciprocității în avantajul dumneavoastră. Înainte de a negocia, Întocmiți o listă cu lucrurile pe care cealaltă parte este dispusă să le dea și hotărâți-vă ce concesii sunteți dispusi să faceți pentru a obține ceea ce doriți. Această pregătire crește capacitatea dumneavoastră de negociere. 2. Pregătiți cel mai bun preț sau cea mai bună ofertă înainte de a începe negocierea. Apoi gândiți-vă care ar putea fi prima poziție de retragere și cât de departe sunteți dispus să mergeți pentru a încheia o tranzacție. Pregătiți-vă poziția finală de retragere, precum și concesia maximă pe care sunteți dispus să o faceți. Acest exercițiu vă va transforma într-un negociator mult mai bun.